الفاتحة الف... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الجوفنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا عملنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فكرنا في سين وعلمنا التأويل و أهلنا صراطك المشفقين ثم أما بعد كلم لكالك المام dan aziz dan syuruf gabda kuasa mesti al-mujahidin dan masyara kafinan masyarakat para alama al tuan, tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita Allah pernyakan rahmat dan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Sama-sama kita berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini Mengimarahkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dilimpahkan rahmat dan keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana kita berada pada bulan Rabi'ul akhir Telah berlalu bulan Rabi'ul awal Bulan yang kita rasa gembira dan bersyukur Kerana baginda Nabi Alaihi Wasallam dilahirkan dan diutuskan kepada umat manusia seluruh alam bergembira dengan kedatangan bulan Rabiul Anwar maka kita turut bergembira dengan sambutan-sambutan Maulidur -sambutan dengan kuliah tafsirah ceramah selawat qasidah berzanji marhaban dan sebagainya alhamdulillah namun janganlah dengan berakhirnya bulan Rabiul Awal Berakhir jugalah kecintaan kita kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah setiap hari kita cintakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa erti cinta kepada nabi perlukan kepada pembuktian. Apa erti kita cinta nabi kalau sekadar hanya membuat sambutan semata-mata. Apa beza kita dengan bapa saudara Nabi Abulah yang turut gembira dengan kedatang, dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memerdekakan hambanya kerana gembira Nabi dilahirkan. namun setelah Nabi menyatakan kebenaran Nabi menyatakan risalah Islam menyebarkan perintah-perintah Allah larangan-larangan Allah maka bapa saudara dia juga yang pernah menyambut kelahirannya menentang dakwah nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka cinta kepada nabi perlukan kepada pembuktian maka bukti kita cinta nabi ialah sejauh mana kita cuba melaksanakan pinta Allah perintah Rasulullah dan meninggalkan segala larangan Allah yang larangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka inilah bukti kita cinta kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat mudah-mudahan malam ini dengan kita hadir ke rumah Allah Subhanahu taala memukiki kan cinta kita kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dan malam ini insyaallah kita akan sambung pengajian kuliah kita melalui kitab al-zikar Kerana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumina fid amin yang kita nak mengetahui tentang zikir-zikir Yang digalakkan oleh Nabi Yang dianjurkan oleh Nabi Untuk kita lafazkan Untuk kita sebut Untuk kita amalkan Agar kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat Kita sambung Kalau tak salah saya buka suat 46 okay? Pada 7 Sebab itu saya tak hadir seperti di ruang ketiga itu sulang ke kampung eh nak pada 7. Kalau 7046, saya rasa bawah tu sedikit saya tak baca lagi tentang bawah tu antara tak baik, 46 dan 47. Bersambung sedikit hadis untuk siapa 46 di bawah itu. Baik. Kata Imam Nawawi, رحمه الله تعالى, "Wanfagna Allah bi 'ulumi wa 'ulumina fi darri 'ami, fi ma ma'nahu karim wa yakan lagi daruwa'iriyah ummi mu'minin. Bahwasal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya pagi setelah habis sembahyang subuh." sedang juwairiyah Masih di tempat sembahyangnya yakni tengah berzikir sebentar kemudian beliau kembali ke rumah setelah menunaikan salat duha. hal juwairiyah Masih di tempat sembahyangnya lagi, lalu beliau bertanya ma ziltal yawma alal halati lati faraktuki alaiha kalas na'am فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نشيه وزنة عرشه ومداد كلماته hadis rawah muslim artinya apakah engkau masih lagi berkadaan seperti aku tinggalkan kamu tadi jawab duairiah saya maka berkata nabi sallallahu alaihi wasallam bila aku meninggalkanmu tadi aku telah mengucapkan empat kalimah sebanyak tiga kali jika ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak awal hari tadi nestyaya ia lebih daripada apa yang engkau ucapkan iaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata kalimatih yakni maha allah dengan segala kepujiannya selingangan makhluknya sekerabaan zatnya seberat timbangan arsynya sebanyak tinta untuk menulis kalimah kalimatnya dan pada riwayat yang lain pula subhanallahi adada khalqihi wa subhanallahi rida nafsihi sub subhanallahi subhanallah, yang artinya maha suci Allah sebanyak bilangan makhluknya maha suci Allah sebanyak redha dirinya maha suci Allah seberat timbangan 'arsnya maha suci Allah sebanyak kira kalimah-kalimahnya. Tuan hadirin hadirat muslimin muslimat. Maka dalam kitab askar ini Imam Nawawi mendatangkan kepada kita suatu hadis daripada Ummul Mukminin isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari tengah Suatu hari Nabi telah keluar daripada rumah isterinya, yakni rumah Juwairiyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu zuhairiah masih lagi di tempat sembahyang Bangun pas main subuh. Selepas selesai subuh, zuhairiah ini duduk. Syedah Zuhairiah duduk berzikir. Dan Nabi keluar daripada rumahnya. Kemudian setelah Nabi balik ke rumah dan setelah Nabi solat duha juga melihat perihal Zuhairiah masih duduk lagi macam tadi tengah berzikir. Begitu lama, lepas tadi Nabi keluar masih duduk, sampai Nabi balik ke rumah masih duduk berzikir lagi. Lalu kata Nabi SAW kepada Juairiyah, Adakah kamu masih duduk macam tadi, daripada tadi lagi? Maka jawab Juairiyah, ya aku duduk daripada tadi lagi selepas, kalau subuh berzikir Sampai ke ini, maka Nabi memberitahu kepada Juairiyah satu zikir, yang kalau nak, di, nak dikira dari jumlahnya sangat sedikit, tetapi timbalan yang di Allah sangat sangat banyak dan sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca akan bacakan tiga kali dzikir ini pendek saja. Makanya dualia mungkin dia bertasbih subhanallah banyak. Nah, mungkin 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Ah, la ilaha illallah 33 kali, takbir Allah akbar 33 kali. Lama panjang sebutnya. Namun Nabi nak ajar kepada Zuhairiyah dan juga kita kepada umat Nabi, di sana ada satu zikir yang dituntut kita baca, yang bilangannya sedikit sahaja, diulang sebanyak tiga kali, tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Taala lebih baik daripada kita berzikir eh, dengan jumlah yang banyak apa zikir itu sebut? pendek sahaja, terdapat dalam kitab maksurat, dalam buku maksurat pun ada ada zikir ini aquliah subhanallahi wa bihamdih 'ala dakhlqi wa rida nashi wa bila 'arshi wa mudadaka al-majid hmm. ini eh tuan-tuan kita amalkan subhanallah maha suci allah kita dah bicarakan dalam kuliah yang lepas apa makna subhanallah terjemahnya maha suci allah tetapi apa maksud maha suci allah kita menyucikan allah membersihkan allah membersihkan zat sifat dan perbuatan Allah daripada sebarang kekurangan. Ha? Sebarang kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ini makna kita subhanallah. Kita mensucikan Allah. Zat Allah Maha Suci. Perbuatan Allah tidak ada sebarang kekurangan. Apa yang Allah, Allah lakukan semua ni sempurna. Sifat Allah Maha sempurna. Itu maksud subhanallah. Al wal wa bihamdih kita puji Allah Subhanahu wa taala kita mengatakan pujian bagi Allah makna kita mengisbatkan segala sifat-sifat kesempurnaan kita menetapkan mengukuhkan menyatakan bahawasanya Allah ini bersifat dengan sifat yang penuh sempurna ada sifat jalal sifat jaman sifat kaman sifat jalal sifat gah hebat sifat gerun di dipanggil jalan. Sifat jaman sifat kesantikan, keindahan ada pada Allah subhanahu wa ta'ala sifat kaman sifat kesempurnaan ada pada Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdih kita puji Allah subhanahu wa ta'ala yang selayaknya dipuji yang kita nyatakan ada dah khalsih sebanyak makhluk yang Allah ciptakan mashaAllah. Makhluk Allah ciptakan mashaAllah. Kita tak tahu pun berapa jumlah Burung-burung pun -burung, tak semua kita tahu jenis-jenis burung Ikan di lautan lagi lah Berapa banyak jenis hidupan lautan yang tak pernah kita jumpa Tapi ada Allah ciptakan Maka kita puji Allah sejumlah bilangan makhluk yang Allah ciptakan Hanya Allah yang mengetahui berapakah bilangan makhluk yang Allah ciptakan Kita nak hitung manusia pun Masya Allah Berapa gilir dah manusia hidup Yang dah ada ni Masya Allah tak tersira Itu baru manusia belum lagi temu tumbuh tumbuhan, Belum lagi serangga Yang kecil, halus Maka Masha'Allah Banyaknya makhluk syaitan Allah Yang kita ni begitu kerdil Yang nak dibandingkan dengan Dengan lain-lain syaitan Allah Subhanahu wa ta'ala Nak kira saif, kita ni paling kecil Bukanlah kita paling kecil Nak kata kita ni kerdil dengan kita ni Binatang lebih hebat daripada kita ni binatang tak perlukan baju tak perlukan baju sejuk, tak perlukan kenderaan tak perlukan baju hujan jika kalau hujan, perlukan payung nak berjalan ke sini perlukan kenderaan tak larat, guna kaki, terderak kita ini maka lemahnya kita ini nak bandingkan dengan binatang namun kadang-kadang kita sombong dan bongkok tak kabur kita menyebabkan kita jatuh daripada darjah kita berbanding lebih teruk daripada binatang. Kata Allah Taala balhum adall maka ini lebih lebih lebih teruk daripada binatang yang Allah ciptakan. Baik. Kemudian kita menyatakan warad nafsi dengan keserbaan Allah Subhanahu wa taala dan seberat timbangan haras Allah Subhanahu Wa Taala dan sebanyak tiga-tiga untuk menulis kalimah kalimah Allah ini kita puji Allah Subhanahu Wa Taala maka diulang sebanyak tiga kali maka Nabi sebut maka itu lebih baik daripada apa yang diucapkan oleh Juairiyah syaidah Juairiyah daripada lepas subuh sampai ke waktu duha itu tempoh yang panjang Ha, yang dicapkan oleh jua dia maka diulang tiga kali zikir ini menyamai apa yang dizikirkan se sepanjang tempoh tersebut dari lepas sebuah sampai kepada waktu waktu duha jadi ya, tuan-tuan musim kita boleh amalkan bersama zikir ini ha, selepas subuh. kalau malas sangat nak berzikir dengan zikir yang panjang-panjang ambillah zikir ini zikir yang pendek subhanallahu wa bihamdihi 'ala dafqi wa ridha nafsi wa wa midada kalimatih ini satu zikir yang Nabi anjurkan kepada kita mari sama-sama kita baca mengambil keberkatan zikir yang imam Nawawi muat dalam kita ushad ini saya baca dan tuan-tuan ikut kita mengambil kan eh, istifadah dan juga barakat zikir tersebut Subhanallah وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه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 itu satu riwayat daripada hadis Nabi SAW di sana ada riwayat lain yang dimulam-ulam subhanallah tadi kita sebut subhanallah wa bihamdih arda khalqih wa rada nafsih wa zinata arsih wa minada yang riwayat lain pula dimulam-ulam subhanallah itu subhanallah subhanallah, subhanallah arda khalqih subhanallah, subhanallah rada nafsih subhanallah zinata arsih Subhanallah wadad kalimatih dia ulam ulang subhanallah juga riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya kata Imam Nawawi R.A kami meriwayatkan pada kitab Tirmizi dan lafaznya seperti berikut ala u'allimuki kalimatam taquli laha subhanallahi adada khalqihi سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله Subhanallahi midada kalimatih Subhanallahi midada kalimatih Subhanallahi midada kalimatih nah, Yang ni dia ulang satu itu tiga kali baru dia pindah kepada zikir-zikir lain tadi. Nah, ini ada tiga cara. Yang pertama baca Subhanallah di sekali kemudian disambung dengan adada khalqi wa radha nafsi wa harshi wa midada kalimatih Cara yang kedua subhanallah 'ala dakhalqihi subhanallah radha nafsihi subhanallah bila ta'arshihi subhanallah midada kalimati ulang 3 kali. Yang ketiga cara yang ketiga dapat riwayat daripada Imam Tirmizi menyatakan Nabi ajar Juairiyah akan cara bertasbih ataupun berzikir tadi dengan diulang setiap satu tiga kali. Dia pindah zikir yang lain tiga kali. Pindahkan zikir lain tiga kali. Pindahkan zikir lain tiga kali. Maknanya ada lebih kurang dua belas. Dua belas. Zikir. Dua belas. Patah kita berzikir kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Makna samalah. Yang saya sebutkan tadi. Jadi kita ambil. Kita baca zikir ini sama-sama. Pada pada malam ini ambil barakah. Kita berzikir. Mudah-mudahan Allah berikan. Kita pabilat sebagai hamba Allah yang sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala subhanallah 'ada da subhanallah 'ada da subhanallah 'ada da subhanallah 'ada da سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله جنة عرشه سبحان الله جنة عرشه سبحان الله جنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته Baik itu zikir yang Nabi ajurkan kepada isteri Nabi yakni Juwairiyah yang menyatakan fadilatnya begitu besar menyamai dengan zikir, -zikir yang kita bacakan selepas subuh sampailah ke waktu duha pada waktu zikir maka baca zikir ini selepas waktu duha maka lebih baik daripada apa yang kita berzikir yang memerlukan begitu lama Baik lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala Qaimari wayak kanaji daripada Abu Wirah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kalau aku dapat mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu wa akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi asy-syams ertinya maha Suci Allah segala puji bagi Allah tiada tuhan melainkan Allah dan Allah maha besar lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit ke atasnya yakni dunia ini hadis riwayat imam muslim Nabi nak bagitahu zikir subhanallah walhamdulillah walaila illallah wallahu akbar lebih baik daripada segala isi dunia hmm, tapi kita tak nampak dengan. kita nampak dunia itu lebih baik lebih kita suka kejar perbani dengan kita berzikir kepada Allah taala. Bukan makna suruh berzikir sampai tinggal kerjaan kita dunia, kejar lah dunia. Namun dalam kematian sama jangan lupa ingat Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita buat kenderaan berzikir kepada Allah. Pagi-pagi pergi kerja kita ke ofis tengah jam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang Nabi kata lebih baik daripada segala segala isu dunia terbaik daripada dunia dan segala isinya kenapa sebab subhanallah ini adanya, taz, adanya tanzih kita tasbih, kita, kita sucikan Allah kemudian kita tahmi kita puji Allah bila kita tanzih Allah, kita menyucikan hati-hati kita daripada dosa-dosa kita, kita tahmi kita puji Allah, kita hias hati kita dengan kebaikan dengan puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah kita menyatakan tahlil mengukuhkan kebaikan dalam hati kita. Ini tahlil ini untuk mengukuhkan hati kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita menyatakan kesyaraan keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan juga lagi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menyebabkan hati kita akan suci, akan bersih, akan kuat dengan roh nur hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Imam Nawawi datangkan zikir ini dalam bab zikir yang tidak terikat dengan waktu. Ada masalah apa? Kan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Kalau yang suka mengnasyid, nasyidlah pada masalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah kulailaha illallah wallahu akbar Saya nak zikir menajat silakan berlagu tidak ada masalah namun biarlah lagu yang yang betul lah namanya lagu tu sampai boleh mengejazkan rasa khusyuk kita dengan Allah subhanahu wa taala baik maka kita bertasybih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu ini zikir biasa sudah dah kena amalkan selepas solat. Hmm. Lepas solat nak tajbih, nak bertahlih, bertakbir, bertahlih, bertahli, bertahli, kira kira Imam Nabi sebut pada kita, ...bacalah zikir ini, bila-bila waktu yang kita ada lapang dan ada ruang. Tambah untuk isteri-seri ini zikir yang sangat digalakkan. Sebab Nabi pernah, Sayyidah Fatimah pernah mengadu kepada Nabi SAW. Minta wahai Rasulullah Minta lah supaya saya nak berilah kepada aku ni tukang gaji Orang ya wang wang gaji untuk bantu aku ni buat kerja rumah, lebih basuh baju, basuh pinggan, kemudian sidah baju, lipat baju, kemah rumah Penat, isteri kalau kalau buat kerja semua benda ni memang pernah. Zaman tu lagi lah nak masak, nak nak buat roti, kena giling sendiri, kena giling kisar. Ha, gandum untuk buat roti bukan boleh beli roti yang dah siap buat, ada limit maka begitu berat, mengandalkan Syedah, Syedah Fatimah mengadu kepada Rasulullah kalau boleh bagilah ada uang gaji di rumah ni untuk bantu meringankan apa yang aku buat ni, penat, ok, tangan sampai sakit, maka Rasulullah kata kepada Fatimah anaknya, kata kamu bacalah zikir subhanallah walhamdulillah Qul la ilaha illallah Allahu akbar 33 kali setiap satu kamu akan dapat kekuatan. Hadis si isteri nak kuat untuk buat kerja rumah amalkan zikir subhanallah ini. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha wa ta'aytu sebagai al-baqiyatus solihat. Kepada para ulama amalkan zikir ini. Insyaallah akan ada kekuatan untuk menguruskan rumah tangga. Maka suami pun jangan tengok, -tengok samalah. Hai isteri kita yang penat kita tolonglah. Apa yang boleh kita bantu kita bantu. Boleh masak? Masak. Tak boleh masak? kemah kemar Tak boleh kemar Buatlah apa yang patut. Baik. Kata lagi Imam Nawawi rahimahullahu taala. "Syarimi daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallahu wahdahu la sharika Lahul mulku walahul hamd Wahuwa ala tulli syai'in khadir Asyara maratin Tana kamen a'tapahar ba'ata ansus Min walad isma'in Ya'ni tiada Tuhan melainkan Allah Yang Esa tiada sekutu baginya Baginya semua kerajaan Dan segala kekujian Dan dia berkuasa di atas Setiap sesuatu Sebanyak 10 kali maka pahalanya sama seperti orang yang memerdekakan empat jiwa dari anak cucu Ismail hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Tuan-tuan Hadril Hadrat Muslim-Muslimat Nabi ajar kepada kita melalui sahabat Nabi Abu Ayyud al-Aswari iaitu Nabi kata bahawa siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lazimi mu'falahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadib sebanyak sepuluh kali maka baginya pahala seperti mereka yang memerdekakan anak Adam anak anak ataupun 4 jiwa dari anak cucu Isma'il betul maksudnya orang sipak chai tak ada dia tak tak ada lagi tak apalah maka pahalanya seperti memerdekakan empat jiwa dari anak cucu Ismail. Ini mereka yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd huwa ala kulli qadil qadir sebanyak 10 kali. Musibitulah para imam-imam baca selepas maghrib 10 kali, selepas subuh, selepas subuh 10 kali. Biasanya kebiasaan. Mudah-mudahan mendapat pahala itu memerdekakan empat orang empat jiwa anak cucu ismak nabi ismail. Hadis oleh Imam Bukhari Muslim kuatlah nak katanya hadis ini sangat kuat dari segi pengujahannya. semua kita tak berzasalah mana dia tak ada nampak pun dekat memang tak nampak ini benda berkaitan dengan pahala dosa ini melibatkan perkara-perkara ghaib melibatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama sejak dini. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca sebanyak 10 kali lah dibaca sebanyak 10 10 kali. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kami meriwayatkan daripada Abu Huwairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, di yaumin 100 marrah كانت له عدل عشر رقاب فكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة شيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عامل أكثر منه يعني تدتها ملايكا الله يعني تدتها ملايكا الله يعني تدتها ملايكا الله baginya semua kerajaan dan segala pujian dan dia berkuasa di atas setiap sesuatu yakni dibaca sehari sebanyak seratus kali pahalanya sama seperti memerdekakan sepuluh jiwa dicatatkan baginya seratus kebajikan yakni hasanah dan dipadamkan daripadanya seratus keburukan yakni syai'ah dan dia akan dilindungi daripada godaan syaitan sehari-hari itu hingga ke petang hari dan tidak ada seorang yang dapat membuat lebih utama daripadanya melainkan orang yang beramal lebih daripada itu ini tentuan adrin abrak muslim-muslim eh? maka dalam dua lain ditambah akan doa jikir tadi kalau dibaca 10 kali dibaca 10 kali eh, dibaca 100 kali maaf. dibaca 100 kali maka pahalanya Merdekakan sepuluh jiwa Merdekakan sepuluh jiwa dicatatkan seratus kebajikan Dan dihapuskan seratus keburukan Nakni dosa kita Kemudian didimingi pula Daripada godaan syaitan Daripada godaan syaitan daripada sampai ke petang, telah baca pagi sampai ke petang, telah baca petang sampai ke malam akan dilindungi diri daripada godaan syaitan dan tidak ada orang yang lebih yang lebih utama kalau orang itu dapat buat sedemikian. Ah ha, maka tuan-tuan Hadrin Haddad masih mengingatkan kita baca maka faedah dan syur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar, begitu si Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah nak buat kebaikan tuan-tuan. Nak buat benda baik ni cukup mudah. Modal bukan banyak pun. Bukan kena keluar 1 ringgit, 2 ringgit untuk berzikir. Hanya menggunakan lidah, lisan kita, air liur kita. Dan perlukan kekuatan hati kita untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dan ambil waktu sedikit saja, 100 kali. Kadang-kadang kita rasa berat. Kita rasa berat kalau 100 kali. Namun kalau kita selalu biasakan, insya Allah 100 kali ini, sikit ya tuan-tuan, 100 kali ada para ulama boleh berzikir 1000 kali masya-Allah 1000 kali berzikir hatta setiap detik jantung berdeguk berzikir kepada Allah ni para ulama kita ni seratus kali ambil masa kadang-kadang kita rasa belah ha, ni tambah nak bertahlil kita ni insya-Allah katanya lepas syak setelah ada tahlil maka nak ambil sikit masa nak berzikir kepada Allah Subhanahu bukan bukan tak uli langsung bukan uli langsung tak uli langsung semua itu kebaikan untuk kita bila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut? Kita kata la ilaha illallah. Kita menyatakan kalimah tauhid kita kepada Allah. Tidak ada tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Ini kita menyatakan nafi dan isbat. Kita menafikan Tidak ada tuhan yang layak disembah, yang layak diberikan perundangan, sumber hukum, sumber kekuasaan, sumber rezeki semuanya Allah yang Maha Esa. La syarikalatil kusut bagi kami ya Allah. Lahul mulk bagi Allah lah kerajaan. Lahul mulk. mulk raj'at. Allah memiliki kerajaan langit, kerajaan bumi. Memiliki kerajaan dunia, kerajaan akhirat. Alam barzah alam roh semua itu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hanya sedikit saja diberi kekuasaan di dunia ini hanya sedikit itu amanah daripada Allah. Kalau kita buat kebaikan dapat pahala. Kita buat kezaliman akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hamdan bagi Allah lah Segala puji-pujian Nak puji, puji lah Allah Manusia ni tidak ada apa untuk dipuji Kalau puji pun kadang-kadang kita puji nak Nakkan sesuatu, habuan Puji seseorang, minta belanja Ini kamu nampaklah Allah lah mat. Jom, aku belanja kamu nampak tarik Sebab apa? Cih, puji jadi Jom kita kena tarik dengan Suatu canai Dua keping Sebab apa? Sebab kita puji Akhirnya dia seronok Dia dan juga Tapi kita puji Allah Takkan puji walaupun sedikit Kerana dialah yang menciptakan kita Yang berhak untuk dipuji Dengan sepuji-pujinya Dan Allah lah memiliki atas setiap sesuatu Allah milik, memiliki kita Walaupun ini jasad kita Nama kita Ini badan kita ...hakikatnya ini semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah boleh bagi kita sakit. Allah boleh tarik nyawa kita. Allah boleh bagi rezeki kepada kita. Allah boleh sabut rezeki daripada kita. Maka Allah maha maha berkuasa atas setiap sesuatu. Maka dengan itulah bila kita mengucapkan ini... ...kita faham dan kita reza akan kita ucapkan. Mudah-mudahan dilimpahkan dengan rahmat. Dan juga pahala yang disebutkan oleh Nabi... ...Sallallahu alaihi wa alihi tuan-tuan baca seratus kali tak panjang pun tuan-tuan la ilahilallah wa'adahu la syarikalah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kun isya'in tadi baca seratus kali seratus sepuluh jiwa dimendekakan seratus pahala dicatatkan seratus dosa dihapuskan dan di daripada gulah syarikat tapi syaratnya kena faham apa yang kita ucapkan kata Imam As-Sanusi tidak ada zikir boleh lebih faedah menaikkan zikir itu difahami walau dalam satu wajah makna syarat nak dapat faedah zikir tadi mesti kena faham nak faham inilah cara kita nak faham dengan kita datang ke mari-mari ni -mari kita tahu maknanya dan kita hayati masya Allah. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir menyebabkan kita akan rasa Allah sentiasa ada di mana-mana kita ada muraqabah kita ada pengawasan daripada Allah tak berani nak buat dosa dan maksiat kepada Allah kalau sekalipun buat dosa dan maksiat cepat-cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini hati bagi mereka yang dilimpahkan dengan zikir-zikir eh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya' belum? belum ya? Eh? 7 minit isya' nak berhenti sebelum isya' ha, isya' kita kena berhenti baik, sambung lagi kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan beliau berkata lagi Barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdih Fi yaumin ni'ata marrah Huffat khatayahu Wa inkanat nislazabadil bahari Ya'ni mahasusi Allah dengan segala kekujiannya Diucapkan sebanyak seratus kali Dalam sehari niskaya Digugurkan semua dosanya Walaupun sebanyak buih air laut hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pendek ya tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdi. Ustaz ni bukan astaghfirullah, kenapa dia dosa juga? Bukankah minta ampun astaghfirullah? Aku minta ampun pada mulia ya Allah. Kenapa nak disebut subhanallah wa bihamdi? Pahalanya seratus Dibaca sebanyak 100 akan dibuburkan semua dosanya. Walaupun banyak lebih lautan. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada orang bersuka istighfar astaghfirullah astaghfirullah. Ada orang yang suka baca subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, maka Allah akan gugurkan juga dosanya walau banyak buah di lautan. Kalau dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari. Kata para ulama, setiap amal ibadah itu penghujungnya ialah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat kita buat ibadah tujuan nak mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala bukan nak sangat harap pahala daripada Allah sebab kalau kita buat satu ibadah kerana nakkan pahala bimbang-bimbang takut ada unsur-unsur riyak ada unsur nak pujuk sum'ah kita taat dengan diri kita kita buat amalan nak orang-orang sebut-sebut kita buat tapi kita buat kerana nakkan keampunan Allah itulah matlamatnya sebab bila kita diampunkan dosa dosa oleh Allah Ta'ala maka tidak ada balasan melainkan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tak ada dosa, maka akan masuklah surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apapun tahap kita beramal ini, ada tiga kata Imam Nawawi Rahimahullah ada ibadatul adib buat ibadah kerana terpaksa ini mak makam darjah yang paling rendah dalam beribadah yang kedua dipanggil ibadah badatut tujjar buat ibadah kerana nakkan pahala nakkan habuan nakkan balasan dipanggil ibadah tujjar ibadah peniaga orang berniaga kan nak untung maka buat ibadah nakkan untung nakkan pahala ini dipanggil maqam ibadah tujjar buat ibadah nakkan untung yang ketiga yang paling tinggi maqam ibadahnya ialah maqam ibadatul ahrar iaitu ibadah seperti orang yang berbeka dia bebas dia nak buat bukan kena paksa bukan nak untung nak dan redha Allah Subhanahu wa taala ini makam ibadah yang paling tinggi sebagai seorang hamba kepada Allah taala ketiga-tiga itu hamba kepada Allah ikhlas juga kepada Allah cuma kedudukan yang berbeza-beza yang buat terpaksa dia buat kerana Allah kerana Allah ikhlas tetapi terpaksa ikhlas juga dari maqamnya rendah Buat ibadah Karena nak untung Nak pahala Nak syurga Ikhlas juga Bukan tak ikhlas Tapi kedudukannya yang kedua Yang paling tinggi sekali Ialah Ibadatul ahrar Buat ibadah Sebagai seorang yang berdeka Dia buat karena harapkan reda Allah Subhanahu wa ta'ala Dan inilah yang kita harap, harapkan Untuk masuk surga Allah Perlukan reda dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan bergantung semata mata amal kita Namun amal kita diperlukan Untuk tunjukkan rasa syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan amal inilah Yang akan menentukan darjah kita Dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Masuk surga dengan rahmat Allah tetapi yang tentukan, tentukan dalam syurga Allah ini di ranking yang ke mana, nak dekat dengan, syurga, dengan Nabi Alaihi Wasallam ini bergantung kepada amalan kita. Sebab so, itulah aman perlu dibuat. Jangan, oh lah betul Ustaz masuk syurga kerana rahmat Allah, tak payahlah, semayang, tak payahlah kuasa. Cinta ampunnya lah kepada Allah taala, Harap rahmat Allah ya lah. Maka, boleh nak buat begitu, tapi adakah yakin dengan kita dah kembali kepada Allah, kita tak, tak buat bekal kepada Allah di mana kita duduk dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala nanti memang-memang takut murka Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali kepada kita bila meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka tuan-tuan maka itu kata Imam Nawawi rahimahullah kepada kita untuk kita bacakan subhanallah wa bihamdi sebanyak seratus kali sehari akan dihapuskan dosa kita walau sebanyak buih di lautan kata Imam Nawawi kami meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa saya mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda sebaik baik zikir ialah ucapan la ilaha illallah kira Tuhan melainkan Allah Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah kata Tirmizi hadis hasan. Tentang kalimah afdalul afzalul zikri fa'lan annahu la ilaha illallah. juga antara yang afdal kita ucapkan zikir la ilaha illallah. Dan kita lagi dengan Nawawi rahmallahu taala, kami meriwayatkan daripada Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya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 Nabi buat perumpamaan orang yang tak berzikir dengan orang yang berzikir orang yang berzikir berumpamakan setiap orang yang hidup dan orang yang tak berzikir umpama setiap orang yang mati maka janganlah kita termasuk di tangan orang yang mati yang di natal keperluan Nabi SAW pastikanlah kita ini sentiasa berzikir kepada Allah SWT maka naktafi di halul Qadr maka berpada sekat ini insyaAllah kita tangguh dengan terselih tersaraf dan surah wal'af